73. Чорна смерть Повернувшись до своєї кімнати, я знайшов там Філіпа Касла, майстра мозаїки, історика, укладача власного показчика, писанта і власника готелю. Він ставляв на місце рулон туалетного паперу у вбиральні. «Дякую», – сказав я. «Нема за що. Няка гостинність. Де ще знайдеш власника готелю, котрий особисто піклується про добробут пожильців?» Дещо знайдеш готель з одним єдиним гостем? Зовсім недавно ви мали трьох. Були колись добрі часи. Може, я лізу не в свою справу, але, чесно кажучи, мені важко зрозуміти, що цікавого може знайти особа з вашими інтересами та талантом у готельному бізнесі. Він похнюпився. Здається, я поводився з гостями не так добре, як треба, геш? У мене є знайомі в Корнельській готельній школі. Також вони б, напевно, поводились із подружжям Кросбі дещо інакше. Касл сумно похитав головою. «Так, так, розумію», – він сплеснув руками. «Дідько його знає, для чого я побудував цей готель. Мабуть, хотів чимось заповнити життя. Чимось займатись, не відчувати самотності». Він струснув головою. «Мав такий вибір – стати відлюдником або відкрити готель. Без проміжних варіантів». «Я чув, ви зростали при лікарні вашого батька». «Так, ми з Моною обоє росли там. Чому ж ви не хотіли розпорядитись своїм життям так, як ваш батько?» Касл молодший, ледь усміхнувшись, уникнув прямої відповіді. «Батько дивна людина. Думаю, він вам сподобається». «Сподіваюсь, що так. На світі мало настільки безкорисливих людей, як він». «Одного разу», – сказав Касл, – «коли мені було десь років 15, на грецькому судні, що йшло з Гонконгу до гавані з вантажем плетених меблів, збунтувалась команда. Це було неподалік від нас. Бунтівники захопили корабель, але не знали, як ним керувати, і не летіли на скелі, Поблизу резиденції папи Монсану. Потонули всі, окрім щурів. Щури та плетені меблі дістались з берега. Він замовк, але я не був певний, що це кінець історії, і спитав. Що ж потім? Потім одні люди одержали безкоштовні меблі, а другі – бубонну чуму. У батьковій лікарні померло 1400 хворих за 10 днів. Бачили ви коли-небудь, як помирають від бубонної чуми? Не мав такого нещастя. Лімфатичні вузли в паху та під пахвами розпухають до розміру грейпфру Розумію. Після смерті тіло чорніє. У ну, випадку Сан-Лоренца на чорній шкірі це непомітно. Коли епідемія була в розпалі, дім надії та милосердя в джунглях виглядав немов Освенцем чи Бухенвальд. Гора тіл була такою великою, що в ній зав'яз бульдозер, який мав зіштовхнути їх у братську могилу. Батько багато днів працював без сну. Працював і втрачав життя за життям. Жахливу розповідь Касла перервав дзвінок телефону. Господи, сказав Касл. Я навіть не знав, що телефон уже підключили. Я взяв слухавку. «Ало?» Мене потурбував генерал-майор Франклін Гонікер. І він ледве дихав і здавався смертельно наляканим. «Слухайте, ви мусите приїхати до мене прямо зараз. Нам треба поговорити. Це буде дуже важливо для вас». «Ви можете пояснити, що сталося?» «Не по телефону, не по телефону. Приїжджайте до мене прямо зараз. Прошу». «Гаразд. Я не жартую. Це дуже важливо для вас. Найважливіша річ у вашому житті». Він поклав слухавку. «Що там таке?» – спитав касл. Не маю уявлення. Френк Гонікер бажає бачити мене прямо зараз». «Не поспішайте. Відпочиньте. Френк – ідіот». Він сказав це дуже важливо. «Звідки йому знати, що важливо, що ні? Я міг би вирізати кращого чоловічка, ніж він навіть із банана». «Ну що ж, тоді закінчуйте оповідати вашу історію». «На чому я зупинився?» «Бубонна чума. Бульдозер серед трупів». «Ага». Отже, однієї безсонної ночі я допомагав батькові працювати. Ми могли лише ходити від ліжка до ліжка та шукати, чи є хтось живий. Але знаходили тільки мертвих. Батько раптом почав реготати, – вів далі Касл. Не міг зупинитися. Ми вийшли на двір з ліхтариками. Він усе ще сміявся. Він водив променем ліхтарика по купах мертвих тіл, складених просто неба. Потім поклав руку мені на голову. І знаєте, що сказав цей дивовижний чоловік? – спитав Касл. – Звідки ж мені знати? Синку, сказав мій батько, одного дня все це стане твоїм.